Своєму Міністерству закордонних справ від 23 травня 1935 року зазначено чітко. Сьогодні комунізм серед українського загалу відіграє мінімальну роль. Зате підноситься організація українських націоналістів. Українська молодь, писали консульські, взяла участь в антижедівських виступах 1933 року і щоразу більше відходить від курсу старшого покоління. Після перемоги гітлерізму в Німеччині, в Українській національній партії чим раз сильніше починають проявлятися суперечки і невдоволення. Збільшення радикально-націоналістичних думок відвертає значну частину молоді від УНП, чим користаються прихильники Огун. Невдовзі з'явився часопис молодих «Самостійність з ідеологією», виразно наближеної до ОУН. Пізніше дала про себе знати таємна організація «Залізняк» разом із своїм перевтіленням ширшою організацією «Калина». Самостійність починає щоразу сильніше виступати проти ляцької окупації Галичини, систематично проводячи сплановану антипольську кампанію. Так, польським дипломатам було чим лякати свій уряд, бо буковинські осередки прихильників Коновальця в умовах румунської окупації спрямовували легальний пафос своєї боротьби, нелегально вони плекали також потужні антирумунські настрої, передусім проти ненависної більшовицької Росії та не менш ненависної буржазної Польщі. Втішити польських резидентів могла хіба що така собі геополітично-нейтральна українська селянська партія Буковинських хліборобів. Програма партії ґрунтується на селянських гаслах «Захист селян і поліпшення життя українського села». Йдеться в згаданих документах консульства Польщі в Чернівцях, а також на захисті прав українців на свою мову, школу і культуру. В різні періоди існування цієї партії можна вважати проблематичним, оскільки вона складалася з її голови колишнього народного вчителя Костянтина Кракалії та кількох його довірних працівників. Отож, міркував собі Григорій Маозер, нічого страшного не буде, якщо якийсь час Моя партія складатиметься лише з мене та кількох моїх довірених працівників, як колись у Кракалії. Лише де їх узяти, цих довірених? Зрештою, ідейних нароб можна джерелевом назбирати для початку. Головне інше. Головне підібрати вдалу назву для цієї партії. Григорій ще не мав жодного завербованого партійця, але вже проводив напружену інтелектуальну роботу зі створення програми, структури і, головне, назви своєї партії. Ну, з програмою ясно. Соціальна справедливість і національна гідність, а ще свобода. Свобода як найвища цінність. Зі структурою теж мороки не буде, на вершині він голова, вождь, фюрер, далі провід, політбюро, ближнє коло, потім політрада, ЦК, дальнє коло і нарешті низові осередки. Посполиті партійці, члени, коротше кажучи, але назва, назва, точною була би Українська націонал-соціалістична партія. Але ж Адольф. Курва-дошка, спаскудив таку назву, та ще й древній сакральний символ свастику. Думай, Гіцо, думай. Значить так, у назві має бути слово «свобода». Але позаяк свободних партій уже є кілька, то свобода має бути з чимось. Свобода і що? Чого ще треба людині, коли вона має свободу? Людині потрібен хоча б мінімум матеріального забезпечення, бо якщо вона не матиме що жерти, то швиденько обміняє свою свободу на рабство, аби лише мати насущну миску сочевичної юшки. Тому свобода повинна забезпечуватися кавалком хліба, заробленим вільною працею вільної людини. Тому хліб. Так, хліб. Свобода, тобто і хліб. Так і буде називатися партія нового типу. Отже, розпочинаємо нове життя. Дурних дописів до газет більше не пишемо, від телефона і комп'ютера більше нічого не чекаємо, а займемося партійним будівництвом. Хай живе свобода і хліб. Натхнений таким простим і геніальним рішенням у виборі назви партії, Григорій Маузер пішов джерелевом вербувати поплічників. Перший, на кого він поклав око, був Пантелеймон Люденюк. Колись активний рухівець, тепер успішний бізнесмен і авторитетний у джерелеві Газда. Григорій розраховував не лише на Пантелеймона, а й на його дружину, чи хто вона йому, Ліну фон Еккарт. Це буде круто, коли по газетах і по телевізору піде такий екстравагантний вираз, як член Політбюро, він веде її у ближнє коло партії «Свободи і хліб» пані Ліна фон Еккарт. Люденюка Григорій вдало застав у дому. Той сидів за столом на кухні і тупо дивився у вікно. Після нетривалого, але емоційно насиченого вступу Григорій перейшов до викладення суті питання – Таким чином, пане Пантелеймоне, ми, партія нового типу, під назвою «Свобода і хліб» виграємо вибори, бо люди нарешті зрозуміють, що ніхто, крім нас, не зможе захистити їхню національну гідність та забезпечити соціальну справедливість. І формуємо уряд. Ну, прем'єром, як голова партії, народний вождь і визнаний лідер буду я – Григорій спалахнув рум'янцем і скромно потупив очі, хоча перед тим збирався бути самоіронічним. «А ви, пане Пантелеймоне, портфель якого міністра хотіли би отримати?» «Без портфеля», – буркнув Люденюк. «Що?» «Хочу бути міністром без портфеля». «Навіщо?» «Аби все мати і ні за що».